і по весняному мокрого лугу, і майже казкову клуню. Пригадався тихий весняний вечір в рідному селі, чистий, зеленкуватий захід сонця, курєва уздовж вулиці з та чередою, галас хлопчиків спорепаними порепаними від грязюки і сонця завжди босими ногами, Чуваються то протяжні, то звихрені рідні пісні, яких не сплутати з піснями жодного народу. Здається, лунають вони і на луках зеленої землі Латвії. І раптом відчув, що в чоботях повно води, пальці закоцюгли в мокрих онучах на слизькій підошві. «Рідна пісня». А так би утяти, щоб на хуторі почули. А то здивувалися б селяни. Та це лише мрія. Говоримо ми тут пошепки навіть у лісі. Короб привчив нас до цього. Кашляємо в шапки, обстановка змусила. Якась не схожа на сотні інших доріг і стежок на війні наша. Звилиста, немов гірська, навіть на цих рівних луках поблизу головної магістралі Латвії. Спіткнешся, і ніхто не подасть руки. Ми знали про це ще на тім боці фронту. Знали, але не відчували, що то є ізольованість. Що то означає іти навпомицьки по тій стежці. Навпомицьки значить повільно. Повільно і, здається, впевнено. Центр уже подякував за наші передачі, привітавши з першим травнем. 1 травня. Блукав з Кудрявим уздовж шосе. Знайшли шматок газети Сіярне Слово. Серед оголошень було й таке: Троє російських дівчат шукають знайомства з трьома молодими росіянами. одружитися. Адреса Курляндія, Талсі, пошта до запитання. Може, напишемо? Хм, оцим шльондрам? А не шифр це якийсь? Раптом примружив голубі очі кудрявий. Невже їм трьом раптом захотілося за власовців вийти заміж? Щоб утихти у Швецію, Німеччину? Так німці відпустять отих вродливих російських молодайок. Який там шифр? Та стерви вони, оті дівчата. Шосте травня. Увечері вийшли на Луки. Домовили, що сюди прилетить літак. Їсти вже не було чого. Та й батареї до рації загубилися у незнайденому мішку минулого разу. Перше почули Зузулю. Я загадав, скільки на кої літ. Та Зузуля змовкла. Опівночі небо заволокли хмари. Настрій зіпсувався, коли раптом гуркіт мотора. Миттю запалили вогнище. Чотири мішки на землі. Літаки ще дав і хитаючись ще знесподівано, як і з'явився. Опівночі лягли спати, накрившись парашутом. «Не спиться!» Перевертаюся з боку на бік. Заважав спати орлу, та він і сам раз-пораз раз зітхає, напевно думаючи про прийдешню зустріч з матір'ю і з дівчиною. «Боїться Алма познайомитись поближче з Кротовим», порушив Мовченко командир і засміявся. «Каже...» «Кротов лапає кругленьких, а я тим вітна, такі йому не подобаються». «Противно, облишмо цю затію з зал і кротовим», – втрутився Леонід, зітхнувши. Леонід пригадав свою молоду дружину, чи не єдиного на весь Ленінград касира залізничної каси, з якою прожив зо два тижні, Очунявши після госпіталю. Боїшся за свою? ледве чутним голосом натякнув короб.